Azkotan aztertu dugu, kapitalismoak gure basoetan, mendietan, larreetan izan dituen eraginak. Baina segatzen da ozeanoarekin. hemenetxigarren mendean teorizatu zuten bezala infinitoa alda, bertara ere eldu aldira kapitalismoaren tentakuluak. gaur austura metabolikoan itxaso eta kapitala bi. Kaixo, entzule maiteok, ja ez gehiago Gabon eh? Bai, arratzatetan eminitzen maitu gugu orain, eta, bueno Noiz benka Gabon ezaten dugu Arratzatetan bero beroetan, esan eguan, bueno, nindik gaua zela, baina orain Baina, bueno, ya, ka Kaixo ya San Juanak pasatu dira, baina, es baina, Kaixo, tagur, ta zehau, denbora aldiko, azkenengo saioa da Hori da, hori da, ya, bueno, emene kainan bi agindu genizki zuen Beteko dugu agindua, baina, ya, bueno, iraier artes da gehiago erik egongo Segura eski, ves? Hori no, da. Eskalo agian duda, baina no las da Eta se oseru. Beste ema laterako dugu, baina ono, ez du Agian gara eskero irailan. Ya... <laughs> Mintituko dugu, bentza. Hori da. Oporr realizatzeko. <laughs> horida horida bueno gaurkoan berriro gatoes ja aurretik landutako gai batekin es hitzaso ta kapitalen arteko harremana kapitalak xa la t duen gure itzasoen persepsio bai izan arteko harremana es grabatu genuan es hitzaso ta kapitala bat es bendera ja bai utarrillano keresanago grabatu bueno den esan nahi esanai degu es eh? entzulei ba susenean entutzen ari den entzulei ba bueno san lasai egoteko es sesaio hau entzun dezakete ba bueno eh goa entzun gabebe, segutxigora bera lertuko da, obetu lertuko da lehenengo goa entzun da, baino diala aldatzen baldin balduzu, pues irola irratiko guek, bidalik dutu sikario bat, zure txera, ez, es? diala esaldatzeko, eta pues gomendatzen dizuegu esaldatzen. Ba, mantendu hemen, mantendu hemen izan ere, bi zailo nahiko independienti izango dira, izan ere, bueno eh, itxasalak guzabala dela, sozane, oso zabala da eta alduan, ba, bueno, eh, bere arre marakapitalismoanekin aztertxeare oso zabala da Aurreko saioan gehien bat genuen, bueno, itzazoa komertzioan zeukaan garrantzian itzaso inguruko teorizazio, baina gehien bat ba, faktoren militar eta merkantilek landu duen aurrekoan. Ez da, horrek, bueno, kapitaizmoaren zorrean inguruan itzen genuen, bueno, nahiko gainen ningun. Ez baina, gai bat ezin izan genuen aurrekoan behar bezala tratatu. Arrantzaren gaia, ez? Izan ere, bueno, bai, ba, itzazoak balio, den, balio du eh, gauzak arraiatzeko, eh, izan armak edo izan... Merkantziak, baina, bueno, itzazotik ere gure gunerokorako oso importantea diren lehen gai batzuk ateratzen dira. Hori da, eh? usteatu egiten ditugu, ba, bueno, gure dietarako, ba, bueno, komponenteneko garrantzitu da diren, pues hori, arrainak edo beste motzatako, ba, no, moluzkoak eta bar... Algak ere, ez, broma bat diru algak ere hor... Gero bella, ko, hainena, eh? eta gehiago, Eta orduan, bueno, eh, ahipatu behar dugu gaur egun mundu maian, bueno, 2.000 amosteko datua orkitu dugu, 2.000 amostean mundu maian kontzumintzen proteinen euneko, bueno, animali proteinen euneko amazazpia, arrainetatik setorrela bueno, edo itxasoko produktuetatik eta gainin azkenen gurtan ikusten dugu zenan kontzumori azten doa, 1.000 amostean dugu eta batean pertsonako bat azbestez bederatzi kilogramos iren eta 2.000 amosteerako ogei koma bi kilogramora igo zen, bikoiztu, baina apurua eta baina kontuan hartu behar dugu em, garaionetan ere populazioa handitu dela desente, oda, batalunestekoa bikoiztu baino gegin dago da, eta tartean ere populazioa, ba, okez baino edo egin da bueno, e, askunde da oso handi bat gertatzen ari da, egia da azkenengo urteetan, pisifaktorien pisua gero eta nabarmenagoa dela, berez bimila mairutik dagoneko gehiengoa hartu dute, gehiago arren gehiago prouzitzen da pisifaktoria hauetan Itxasuan eh, biltzen dena baino, bueno, pizte factoria askotan itxasuan daude, eh, baina sanaitut arrancha versus eh produxioa, es. Bai, es de la berdiña, es que en fin, en pizte batean euki aldiren baliabideak edo eh invertitu berdiren, ba bueno, esfortzuak eta abar. Bai, procesos produktivos o osos Pistefactorio haten gehiago produksua ningunan ari gara, berriz agarrantzan, bueno, pues, naturan sortzen den seosaren apropiazioa. Horri oh, da. Bueno, okay? Ya os haceson, beres, Pistefactorio hain kontua ere, bueno, os habala da gian, pues ezo capitala irurako, edo. Hola, hola, <laughs> esto, Eman dizaguke. Baño, haur, gara, arrantzan es? Horri oh, hau, eh, deitualko genuke desaio hau, eh, makaiuaren geopolítica, es? Horri oh, da, gero isan, bueno, makaiuak nahiko garrantzik, eta esken datu bat aipatxer pertsonak lan egiten guntela orokoran, sektore honetan. Arrantzan en sektoren, era zabalbaten unertuz, gero ere, ba, bueno, arrainen en prozesos, eta, eta, ba, bueno, eunda hogein milioi pertsona, ba, desente direla. Zolduan, bueno, arrantzak baina batendu, saio baterako, esa, esan deseko, guia justifikatu dugu, gura raza. Hori, da, jazan dugu zergatik, es? Gure kritikoen aurrean justifikatzeko, eta orain, ba, bueno, aurrera egingo dugu, es? Bai, aurrera edo atxera, obe, esan da, es? Apur bat, bueno, Egia kultura, bueno, gizakiaren sorrenatik eta bar Arrantxe segurako garantzia aukidu, bereziki kostaldeko ingurunetan Hortik hainbat proteina nortu dira Horreko enkomertxe horrepetzen genuen Baina, bueno, joan gara purataro modernoren momentura izan ere Gara jorretan ja Hitzazotatik oseanoetara ematen da salto nola baitez. Ahorretik ere bueno, oseanoak ezagunak ziren, nortik eh, bueno, ibiltzen zinen barku batzuk. Baina ya, aro modernoan, bueno, pues, oseanoa bihurtzen dira, ruta mercantilo oso importante, bai, atlantikoa baita, pasifikoa ere. Eta horrekin batera, edo bueno, bi prosesuak ere balduetuta haude, bueno, arrantza ere garatzen da ba, ere mu berri batzuetan. No? Horre barkuetan sekulako bekuntza teknikoak egoten dira, Astrolabio ad birtu gara urko dela ok, hau iparratza ere garaai jotan garatzen da. Horrekoten bueno, dituela aukera berri izugarriak eh, zeharkatzeko itsasoa, ba, bueno, ez egiteko ba lehen egiten zen bezala ba, bueno, mm, kostatik gertu. Hori eh? fondeoa edo ja hortik bueno, dituzu parko batzuk eman diz zuten gaitasuna Ozeanoak zeharkatzeko. Eta gurean bere siiki gainera garaai horretan, Garatzen da, eh, arraina industria nagusia Eso, ose, ba, Euskaldunaketan dira Islandiar arte, Islandiar arte, Ameriketar arte ere eh, Kolona llegatu baino lehen Gehienen guztes, edo? Claro, zertara ba, Makaiuaren eta Balearen bila Hori da, horre agian eh, Balea da, ez da Va, bueno, como Moby Dick, a Divide, está en la película, Ay, bueno, y, Canta a Queres, Balea Me Encanta. Va, y se or... O sea, va, Macayo cuando hago, vas, ya tengo esta barba, ya. Te cuenta, esa oca, Balea, da oca épica. Épica, eh, es su barrio ahí. Or, bueno, curioso de hacer a Macayo, a eh, Arantzazenden, a ver, es Balea e Isatazenden. Orida. Hor, bueno, ya beste kategoría bat dauka. Kategoría, da, bueno, menetxigaren mendeko romanticismo horretati. Bueno, mm. en duzaigo, balean en garantia. ala ere, esan genezake, makaiuak, izugarrizko garantia aukizuela mendeetan. Segar, izan ere, ba, hainbat jenderen zako, es, ba, bere jendietaren konponente ba, bueno, ia, oinarrizkoen eh, asan. Ba, ikostaleko enean... ingurbetan, menziki. Eta eskenean, makaiuak, es, ba, ba, bueno... Mmm bada oso nutritiboa, bada ba, elikagai oso ona, eta gainera prozesatzeko oso errezadena, ez? Ba, lehortuta edo gatzituta, ez? eta horrek albideratzen sun eltea barru kaldera fresco ezin san heldu, es bezen existitzen hor refrigerazioa. Baño eh, gatzatu ba, gatzatua, ba, egun existiten... batzuetako ibilmidak egin zitak. Horrek fresko eta hor, pues bueno, beste leku batzuetan, ba bueno, heldu alsan eta bebai kontsumitu alzan, es, makaiua. Eta gero horra bueno, componente erlixo za batere basegon, ez onait. Hai patuditeke, es, o, na, es? Ai, que en bueno, elisa catolicoak momentu batean, bueno, ba hor eh cuaresmeon ezin sala aragia jan, es, egunez eh, eta gero parte te bai, ve barikoetan baraua zegoen eta bez ezinzan eh aragirik jan. Buen karor, bueno, ordez ez? Bueno, no? pues macaiua. Ori da. Gaiena basan arrain bat oso ugaria. Gaur egun, bueno, gain arrantzaren ondorioz, ba, bueno, ez da hain, hain ba, ugaria eta beraz prezioak, ba, bueno, bastante altu Gora egin dute, es. baino mende bastante de zehar E, egia da, ba, azken finean, e, basala, hain ugaria zen ez, oso merkea zen, eta klase, langile klaseen txiroentzako txiroen zako, ba, basan, bueno, e, oso eskuragarria zen, elikagai bat. Pentsa dezakegu, ahildu zirenean lehenengo arrantzaleak terranovako ingurura, ba, badaude hor, narrazio batzuk, beba, evidentemente ba badirenak pixkat poetikoak edo halan, baina esaten ziren, esaten zuten, ba beraien itasantziak mugitu egiten zirela makayu makayu kopuruagatik, ez? Ba, ior, bueno, terreno berri batera aldu, ez? Eta hor ba, gustia alsengustia hartu. Claro, zek da txen, garai horretako arrantzaren industria eta gaur egungoak, bueno, ba zer ikusi gutxi daukate, ez? Una pasion uno no bueno, bai lortu zen balearen populazioa. Desa garraraztea, es? May. Emen baki guau, azken nengo balea bat garen urtean, eizatu zela es? Eh, As azken fin, ya de determinazioarekin dozen gausalutu, hori da, baina, bueno, orduan ya, eme mendean, azten da ikusten, bueno, oroko nazten da biologiaren teorizazioan, Diego bat, naiteko, protoekologia bat, or eme de txigarren mendean maieran, eta hor, claro, Aldi zer dago, ba, doktrina liberal oso fuerte bat, ez. Kapitalismo en sorrearekin batera, ba, bueno, ikustan berkatuak guztiakon pontzen duela, eta bar. Eta da noren batendien teorizazioak, ba, daude nahiko bide horretan, ez. Hor dago ere, naturarekiko jarrera bat, ba, bueno, planteatzen dena da, naturalik eta egin esplotatu behar dela, ez. Hor, bueno, no bun organunen egile... Hau, e, beikonek berakere, lehen agotik teorizatu zuen, ez? E, ba, bueno, zela emakume bat, egin bazena zela biolatu, alba bueno. zen? Bueno. Uztetera apurat politiko batean, maia, ja, bueno, plantetzen zen hori, ez? E, bueno, natura hordago dago, guretzako, eman digu jainkoa, kita imar dugu, esplotatu, alik eta gehien. Ez hori, baitzazoko, arrenin populaziora, non harik Thomas Huxlik, eraman zuen, hau zen, bueno, bere, ez izena da, Darwinen buldoja. Mm -hmm. e, da, bueno, oso era gorbatean babestu baitzuen Darwinen evoluzioaren teoria, esaner, eh? bueno, Darwinen evoluzioen teoria, pues Ny Kondo zuen ere, eh? pentsamen liberal honetan, eh? ba, es que en emindartzuena gailenduko da. Thomas Huxley hemen eh, itsasoarekiko planteatzen zuena zen, ba, osea, no infinito, esaner. Ora inbas Gehien hartu. Eskeron, pues eh, es basenuen aliqueta gerren gehien hartzen ari zinen jaingoikoaren oparia, no labait eta Alik eta gehien esplotatu hartu hor alzenen guztia eta plantetzen zenazen mono bueno, hori infinitoa ze da Artua ze alikta gehien eta gainera maximizatzeko irabaziak ez hori dela eh, ba, bueno, gizaki gizon desente baten egin beharra ez gizarte viktoren hortan hain ze alik eta gehien espoliatu hitsasoa. Eeta bon bueno, teorisazioa honek txila desploniakoki zuen sofiskazio maila altugoak baina noabait, E, kontzentxo politiko-akademiko zen, bueno, itxaso hauazen, aliketa gainan arrantzatzen da egon egonzinen sekulako obekuntza teknologikoak, alde batetik itxasontxetan bertan, no, hori bat du bueno, ya, ja, e, amaz emerezti garramendera maieran, ya, ja, agertzen da bueno, oroko hortzen da motore fosila Barcoetan uh -huh. asiatzen ikatzen enbides, gero ya eh, ogei mendean petrola enbides, baina orduan ya hor, pues ezele biligarore edo arraun erekin, edo... Ezo de, de batintzatuta ba, edo ingurune naturalak eman aldizu un zeragatik edo salo, karo, arraunekin, ba, atlantikoa sehar katzea... Ba, oi... edo bale bat arrapatzea or arraunekin, pues claro, balea igual zu bainoan iñago doa. Claro. Gero beresatzen duzuan motore potente bat. Eta, eta... ponazo bat horondo. <laughs> claro. Iñola corasónica berra bat duzake zu bale bat edo dana de lakoa, Gero garatzen dira ere teknika berriak arrainak arrapatzeko. Hor, ba, bueno, e, gero eta esi elaboratu ausortzen dira, eta horrekin bueno, gero eta gaiago hartu ditzakezu. Eta besta alde batetik oso hobekuntza teknologiko garantzitsua da e, zelan kontzer batu arraini honi. Ezu keapetzen zelunen lehen, zelan makaioa, bueno, nahiko garantziukizuena no modernoan, ondo konservatu zitekelako, eta orduan barne aldera llegaz zitekelako, ma, karo, eh, gertatzen dena da, emere txigaren ogei garramendean da, garatzen direla, are gehiago kontzerbazio tehnik, eta orduan, orduan, orduan arte, errentagarre que se ziren, hainbat arrain, bihuzten dira oso orrentagarre. Zer orduan arte agian, arrain bat, zu, klar, arrapatu zen esak enor, Atlantiko erdian, edo eh. Terranova, nah. amazik garramendean, arrain bat agian, maia hori, Bilbora, Ya hor dira gelditzen, ez urra baino ez diragelditzen, ez? Horida. Ba, iazten daba, refrigerazioarekin. Baid. Gero oso orkikuntza importantea da eh, latena. Uh -huh. Hau frantzia angaratu zen, Napoleón Bonapartearen babespean edo bueno, gerra napoleonikoetan, frantziari bloqueo maritimo potente bat esarrizitzaion, hor, bueno, erresuma batuazen potentzia militar nagusia itzazoan, eta, eta, odan, ba, bera, gai izan zen, bloqueo naiko importante bat esartzeko frantzian, eta, hor durarte, konservatzeko erramintzentako bat azukra zen, ez? Gaur egunen horrein dikera erabiltzen da, desente, Azukra asko agotzen produkta, ba, ekizu... Irauten dute asko. Echarte pintzeko zaila dela, esba, eta azukra, Erabiltzen ziren, desente. Ba, karo, azukra gara jo horretan horrein dik esen remolatzatik hauen ba, ezeketa, haueen... Eh, eh, Kainatik. Kainatik, ez, orduan, ameriketatik helxen zen frantziara. Eta bloke hori bitaz den, ba, ez segon, ni haia azukrarik frantzian, orduan. Bueno, Beka Moduko de. Le, leiaqueta. Leiaqueta económico bat. Ba, bate matematika aukitu izan kontserbazioralako erramientan bate hor. Eh, batek planteatu zuen hau, eh, lata, lata sistema moduan. Orduan hori, bueno, albi dezien unas cosas gallego, kontserbazioa gauzak. Orduan, bueno, sirbatean hor frantzian sortu zen, baina gero erresuma batuan hasien konbertsia tenera sabalago batean, maia 19. mende amaiererako, ja lataren kontsumo, bueno, oso oso saltasean. Eta horrek egia ez duela bakarrik arrianerako balio bera, bueno, arrainerako desente erabitzena garai horretatik hor bai, pentsatu dezakegu adibidez gaur egun ba, doela itxasoa, no? itxaso zabalean, buke faktoria erraldoi batzuk ba, igual egon daitezkeenak e, porturatu gabe urteak eta daudena. Bai, bai, eh? a portar, bueno, bai. Beresor, pues bueno, e, con ponke tan en Mattergame Marveldin madute, pues vueltatu bar dira, baina beresz, hm mm, egon daitezke laor, vamos, etengabe arrantsaten, pum pum pum pum, eta bueno, descarga egin berdetenean deskarga egiten dute edo e, joten da beste itsason txikiago bat e, garraioa egitera, baino, vamos, esor daudela, hm mm, etengabeko depredazioan. Bai, esa si eran, bueno, Portura la Mambersen, bestar lataki piñi, baina bueno. Horidua, garatu zetenga, bez? Refrigerazioa, beste faktora importante bat. Lehenzuk, itxasuntzi batean, honbe, azen freskera, mogeko txiki batekin, leku freskoenean gordeko zen horra gaina, baina, bueno, ezen eukaniolako balia bideri. Gaur egun, dagoeneko, barku batzutan, irurogein grado zerospitik ere lortzen dira. Hor, nolai, bakaro, gero, portura etxendenean, arrañori iaia, arrañetze tu perri, egon gobalitz, bezala, dago, e, baldintza zapore eta, eta baraldetik, ez. Ze, hor, haipatu behar da, kano claro, makailo arekin eraitsitzen teknikak desberdinek bueno albietsutela makailo kontsumitzeare barnealdean baina saporean aldaketak handiak ere gaiten zituzten zuk bauno makailo eta enolabiteko kontsumo nako inkomoditate handiagoa kez ba sukori makailoa gastatu ere ezten nahi baduzu pare bategun egun hor uraren barruan natura gastakentego eta bar berriz eh arra in congelatuarekin sukoarengi congelatua zure congeladoran sartu Eta nahi duzuna frigitu, egosi, edo nahi duzuna egin dezakezu horrekin. Ezo duan, obekuntza teknikoiek, jodin algaratzen enmenetxigarren bendean, ogei garren bendean, egin zuten Izugarrian ditzea, arreinaren kontsuma. Eh, arreinaren kontsuma eta arreinaren eh, Arrantza maia, es? Zenbat arrain hartzen den. jozen handitzen, eh, bereziki bigarren mundu gerraren ostean, pues, korakadanean diagoa izan zuen, eta, bueno, orduan terzaten den, bueno, infinitoa, infinitoa, infinitoa. Hori gustan da, ontzidi komertzialen askunde handia. Hori da, hori bebaioz, hori no, korrean, bueno, guztiaazten da, eta besteak beste arrantza. Eta ja, Berretan, Marino, Berretan, Marcan, bueno, así es si en populación, baten, a populación Ay, va a tener en populación, va a Vale, va a la infinito. Ya te digo, jo, pues que erota arenque gutxiago, archen de que isan goda. eh, si. Yo hangara flota, iru coiztudu, asquiren como urtetan, que erota gayao con chubicho gaya? gutxiago. Ba? Si sí, tomas just que isaten, sigo, sí, no, una... eh. Eres macayo agorchatzeko. <risa> va, bueno, et ahora orduan, or, or, así si es ya, conflicto geopolítico, Niko potente. Bueno, niko potente que. Eh? Eh, es Doug Astuber Lenago ere gon sirela, eh, oraro modernoan Islandia naioz, pues hainbate euskalduna acaba tusituste, ¿no? O diría que va urte charbachu que consienta, bueno, euskalduna hoek eh desagartse maitugu, va. Gu karto algo es. Bai, edo adibidez, eh frantziak mantendu zuen Kanadan zan eh, pierde Mikelo Nuartea. Horrek hmm. ba, ematen zio lako, ba, nolabait, ba, subironotasun zerako bat, eukitzeko eh, arrantzabankuetan ba, bueno, izateko modu errezago batean. Hori da, seo, en benir, marka Margarra Namarka, bueno, Uta Margarra Azten dira, no? konflikto, baina hor ja, Bigarren Mundu garrera ostean, eta Berezekil Uta Margarra Namarka Azten da planteatzen, norena da Arraña. Karo, Arraña nahi beste hartu zen esakenan, Bueno, pues Berdin soren oren asen, claro. Pues gaurragoa, se arranpa eta ondoa maldin badago besterreal de bateko barcoa, pues bueno. Igual de ziren or, gataska... Bueno, betiego tendria gataska, que kasken fiñan ma, bueno, au, au, gure partea da, desda quize, baño, bueno, gustio dagoenean, hor gataska potenteak sortzea, saia goa da. Baña hor ya, eh, yutama Garnamarca, anastendira arazoa que goten, berezikile nengo or, eh, iruro que Garnamarca, anarenkaren populació, izugarri gistenda, Eta doan hor, Islandian... Claro, Islandian gara joanetan bere esportazioan, euneko laurogeia arrainarena zen. Ekonomiat bueno, oso oso dependiente arrantzarena, es. Eta doan hor, ba, bueno, berrogeta sortzi, berrogeta maik, handiagotena lehenengo gatazka bat eh, erresumabatuarekin. Eits berrogeta mazortzi, irrogeta batean parkatu hor. Ba, bueno, Islandia egiten duelako handitu, bere arrantza ere bere kostaldetik zen mugar arte alzuten bakarrik eurek arrantzatu. Baina, gero beresik iruita margaran a marca andagor, makaioaren gerra ja importantela. Codewords. Edo, de hecho, dena mundu anglosajoya. Bueno, arenkea sardinzar, por cierto. Ah, sardinzar, parquetu, bai. Herrin, hor hori nincaro. Bai. Edo harrin, hor holandeses. Menegia da, es dugu la askori kontzumite. Es, eria san. More, erasumatuan, holandan, eta bar, kontzumon haiko importante a seukan, es. Bai, eta estatutu batu, eta. Bai. Ba, eta duan, bai, makaioaren gerra bai. Segretazen da hor. Seintzuk dirazteko bi banduak edo. Alde batetik Islandia. Zaten genuen aurri uneko laurogeia esportazen duela. Es? Osea, ber, bueno, es beresportazena uneko laurogeia arrañetik dutuzela. Arranza republika. Hori, eta ez talde batetik ditugu eh, Errazuma batua eta Mendebaldeko Alemania. Pues bueno, en Errazuma batuaren kasuan eh, arrañetik dutenaren euneko hogeia Islandiako inguruko uretan egiten dutela. Eta Mendebaldeko Alemanian euneko berrogeira ere aile gatzen da. Ez? Alemania txarra. Orduan, klaro, orizlandiara, eltzen da gobernu berri bat, or besta beste komunistak ere dira gobernuan, komunista mm. bat jurtzen da arrain ministro. Arrantza ministro. Arrantza ministro hori da. Eta orduan or, ba bueno, ah, komunista ba. Planteatzen da, non haiteko, aldaketa bat, ordu arteko sistema. Ordu urarte ustud, amar mila bakarrik zeudela Islandia nintzako reservatuta, eta ja hori luetamabien plantetuz da izue. Eherzun bautua, jakin dezazuela, iraiak batetik aurrera, berrogetamar milako zubirautza... Eh, Erreklamatzen dut. Erreklamatuko dugu. Osa, Islandiatik berrogetamar mila nautikara dagoen ere muan, bakarrik galko dugula, Islandiarrok arantzatu. Vale. Hament onta kerea bukau da. Hauria. Tau da nor, bueno, pues, erresuma batu da, eta mendea deko leman estatu dosoposik, tal. Tau da nor, ba, bueno, Islandiako bat jarraitzen dute horretan sartuta. Klaro, Islandiako zeukan arazotako bat militarki nahiko desorekatuta, segun kontua. Bai, a dira... Islandiak zeukan gudar osterik. Eh, bueno... Situen laubost guardia kostera barku. Mm, ja. Baina, egin zuena zera izan zen, oietako bat ekipatu... Au eh, mosteko hauen auen eh, esiak barkonesiak. Nah. Artasi Erraldoi bat, hori, un momento <tose> <da>, sin <tose> <a, tose> noako barko bat, Artasi Erraldoi bat Eta bueno, orduan hori, hori planteatu zuten, orduan ganeu kanpus, bueno, ere resumo da tu, Munduko arma potente korreman, bueno, tal, eta komatekin. Mendela de comer, pero berako situ era tale, tailandesa pues venga. Aubei cañas al Diego. Orduan hor negozizioako co konsinental, baina, bueno, e, curio... britaniko gizan zuten, eurek... Curiosoa da, eh? Britanya endia, eh? Potentzia nuklearra versus hartazidun <laughs> itxason txibat. Baina, bueno, ta, britaniko orduan niguztu kontxetu zera, bueno, pringau hauek zeringo digute. Odan, jarraitu zuten hor barkoak bidaltzen horra... Bérez, momento en tean guardia costera, urbiltzen senor, eta británico, pues igual, británearen himno hay piñi hor. Oh. Carpesteak irraditik habilitzen. Ahí sué, sin arrantzatu un orchuk salete, ah, es di su, oh, sango, tal. O <risa> gaten hori, pintza sueten eh, Britania... God ah, save Queen. Ba, y edo... Britania, edo. Les, pues está aquí se han dicho. Edo, no, rule Britania. Rule Britania. Ori, rule rule Britania, venga, ahora todo volumen. <risa> Vaya, bueno, hor ya, izan de la sesión eran mostren... Ese ya pues va regutxiao Claro Brecaner, que, Bueno, pff. joder Esto pone chungo Orgón, bueno, el toda, que ahora bien no suena es Fragata batxuk, Bueno Bertara, sus Pero señal. estando a contúa Eta bueno, or, pues irla con embate con sentartean Esta quise en enfrentamiento y en embate A ver, egeada Or, militarki, el resumo de todo ese lugar a la pantalla Me gano técnico aquí Era su fragato y batekin Pues movilidad de andiriketa esa cola Ya ¿Veis barco, chiquillo y cartas y gigante aquí? Claro, eso es que no es tipo un barco, claro, claro. barbota. <risas> <Pues, risas> Digo, este momento no va tenido, cual, es que no va a tener más de gonzera. Vaña, claro, Islandia es militar, que se puede tener un arma secreto. Se claro, men, Cold War se convirtió Cold War se convirtió en. Claro. La que guerra se convirtió en, Islandia es el postuloso estratégico, bat convirtió en. Islandia es... Bueno, en eh, guerra ocharekin batera, bueno, ahora hay para tu guarda, esta tu que ya vigar en mundu guerra ni estar haciendo una base militar bat Islandia. Bueno, Islandia que es el calaco ejercitore que taudan, bueno, Britania-Rek invaito su in Islandia, o vigar right. mundu guerra, eso bueno, va a Bueno, es que veste la cara, igual Alemania-Rek <laughs> egingo dute. Oria, Alemania-Rek dinamarca a Saturina, Britania-Rek, ya esta tu batuja que sale su tenor base militar. Right? El británico que bueno, no nos da ya hemen... Ya, yeah, exacto. O una Arturga, ahora que vos gale la polencia en diva, venga, pues, ure... right. Lenguzu, nagusia, Eta, bigarren mundu grana hostean, ba, bueno, estabaida sakona gontzen Islandian, ian base militarra mantendu edo ez, ba, hor, beresiki sektore komunistak, eta, bus, kontra zeuden, baina, horokoran galnen duzen bai, baietza, eta or, orduan base militara sarri zuena estatua eta bereziki Islandia oso interesgarria zen submarino nuklearrak kontrolatzeko. Mm -hmm. Ezan or, Islandia ingurutik, ba, karo, Sovietar batasunera, si joa zen submarino nuklear desente, horti, pasatzen zine, eta orduan, or duan, hor zituzten, e, puntu zonar batzuk edo, bueno, manejatzeko Eh, espia atzeko submarino nuclear sovietikoak. Azken binean, sovietarrak baltiko tikateratzeko dari pasatu baxen, baino aldiz, zer egiten zuten horiek hitzeko, seka hor monitoreo apuzo horrezada, ba, beste alde tikatera. Horia, hori, hori, Islandia, puntu estrategiko bat. Eta, hori, momentu batean hori, islandesak, bueno, ya gainera lehenengo mazkaio garran, berra da mazor txirueta batean, ya, Islandarrak asean desente saltzen sovietarra Sobietos de la Tresuna, que, que, que or, va, pelota, pero sí que Islandia haría. curiosa, serán Islandia, corre, que hay que go, en embajada, o que Tamavi perchonek, que hay que en Islandia, si tú, en, pues esto un dao, que me Imagina, entonces, ¿a qué hubo? Veré, se me Pues ya guían a Mar, Bueno, embajado con que hay a Mar, era familia, tal, tal, tal, Ya, oketan ari pertsona gota horrenean. Estendu bastante. Bueno, ari estendu mozera geopolítiuk gara iortan naiko garantsi zeukanez. Tau dan, izan desekin zuten asen pues hori erabili. Zuten asen ultimatum bat bota natori zuten ari zue, menari dira Britannia da kemen euren fragatekin gure tan sartzen <adamlarazusterna> eta gure hartazi giganteak vale, mehantzatzenes. Gure, gure ontsidi lori atzua <rablando> ba. <risas> mehantzaten. Eh, Yoengo era natotik. Yoengo era eh. natotik eta suen basea Kámpora, eta deba soviético y emango yo. Eh, ojito, igualor. Eh, cambio de bando. Soviético hoy, como sabes, hoy base bateugitxas mm. y bueno, mi Silbachu incluso he pinchamen, apuntatche no. Berai esa ella en Washingtonera. Ezen, Bera, ella esa inglesa que criticen cargo. Berai esa y engáis que iruitzen guke ibiltze arrantsatzen gura zona exclusiva, ¿eh? vale. Bai, a ver, or den aquella soviético que hasiaten, posición de tusin hmm. Bueno, bueno, quiero bueno. Bueno, oye. Si soviético claro, era ese Pues mantente apurra Tascatas ungellago ¿eh? baya, baya Es baña Baña la ere joku Arrotan es artusienso Jo, oh, baña misilazo bueno, Batzu jarrión Claro, batirlaiku. a ver Igual la rancha Toda apurra gutxiago Baya misilazo Kipitxe <risa> de men Eta igual. Kenche Base militar estatua Tuarao Igual interesantzen saigo ¿eh? Eta bueno Horren alortuzuten Azkenean islandense Irabastea Nozulten berrota Marmilla Nauticoren Esartza Erra sumado Tuak xingiatuz Ben eurekin, acorda, estatu Torre momento aten pues te itu ten oye Harold <risa> eh oso importante daia zure arranchale oye bai seguro baina importante hau da gure pase militar da o sea que fragata vidalia like. echera <risa> eh beraiek nahi dutena bai bai bai bai baina gero bueno gobernu berri bat sarri zen Islandian eta hauekaren urunagoian zioen ja segon ministro comunista Malchurrik bai la ere hauek ikusten bueno estrategia hori egokia <risa> sera <risa> uno jonda <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Eta berri eh? hori horien... oh, yeah. oh, yeah. zuten apostua, oraingoan, berri mila nautikotan esartzeko. Jode bada, eh. Britaniak berri hori zututen hori enfragatak, hori en... Estakei ser, submarino, nuklearren bat igual, ere hortik... Hauek beldurtzeko instan diardak. Baina jarraitzuzten hori nantzeko estrategia batekin. Berri hori hori kenduko zutela base milita. Zaten dut, bueno, gara, nato alde, baina, bueno... Oie, oh, yeah. oh, yeah. a ver, karo, kapitalisma beha Eta berriro era aterasina en Gareya Orduan, Islandia, veneta no? Chapelduna Vaya, vaya Y gusten ahora Carta geopolítica En Jolasten, Jaquinesquero Fragata que igual es de nera la... Ain importante ¿Qué es? Orida, vai. Eta, bueno Orduan nor, gañera Claro, momento ordanere Razuma batuari Momento tensasun Bueno, a ver, ahí sube Arrancha, bueno Ondo dago, tal No sé qué veas es que Berre un milla náutico Arcema ditugu Orgao sale ya Claro or... <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, <risa> <risa> gug <guuk> petróleo <risa> O cago Berre un milla náutico O tara oye, oye. <risa> Horri pare itxasoko petróleo horri... Horti mm. pues bueno, mm. ya mangoizkigutin es que eraguntza batxu que arranxale batzu jubilatxeko oh. goizago, edo, Ay. es? Behar dute, behar dute. Itxaso gana oso gorrada. Horri, que estatu eta toko presioa, que san zuten, bueno, aizue. Eh? Baiz dago inxartu. Berre humillan. O sea. Se ya hor, karo. Hau, mm, mazka joan engerra zeuden aldi berean goen hor, bueno, urteak zara matzaten negoziatzen eitxasoren legea, urtero egiten zuten konferentzia bat hor, o sea, a ber, zenbat eh, milan maritimotan esarri eh, errian aldeakotxaren jurizdikzioa, eta orba zidu den jan, non haiteko konsenso batari arizen sortzen, berreun milan izango zen hori ez orduan, egea Britania ernaiz zutela liketa gehien atzeratu tu hori, ez edo, home, hori, izango zen, eurek bai, eukitza berreun milakoa, baina, islanda arrek. Hor pues bueno, claro. igual, berotan mil nahikoa. Claro, mundu mundu guztiearen ametza da bere egputitza dana. Horso beintzako izatea. Baina bueno, hori bueno. Gero bat mu naar real politika salttzen. da hor ja salto egiten dugu hurrengo puntura izango zela, milatzen da Hor horja hainbat bilren osten e da, Eh, bueno, UNCLOS, UNCLOS eh? United Nations Convention of the Law of the Seas. Hori Los honores es hartzen dira, bueno, eh, araudi internacionala itzotan aplikatzeko es. Eh? hor claro, mm, zer gertatzen da. Beres eh urte 1982an de onartzen dela da komo 3. tratatua, es. Ba ba baditu aurrekari batzuk, es. Un bat eta UNCLOS B. Eh, junnt zirela pixkat hirurogeita hamarreko hamarkadatik gutxinaka gutxinaka bere kontua aurretik zetorren bebaiz kar nazio batuen eruk, erakundea sortzen denean, poez pues hasten dira ma, bueno, karo zein izan behar da legedia bueno, legedia internazionalea sarzen denean ez, zein izan behar da bueno, itsaso zabalan eh, dagoen legedia tal ez nola kudeatuko dugu hau. Naize ba, barkup pesaatuak dira nunik ez nork nor eraabakitzen du ia. Claro, or egiten dena da kasu askotan, es, eh, Itxaso Sabalean, ba, indarrean dagoen le legedia izatea asko oinarrituta lehenagotik zegoen horretan, es, eh, ba, labait, eh, bueno, Aurreko, o sea, una anécdota bueno, ascatas una tasbasear catzeko, bueno, eta bebai oituran oñarritutako zeran, es, adibidez naufragoa topatzen maldin baduzu, bai, usadian. Naufragoa topatzen maldin baduzu, ba, bueno, pues algún barco diosu tal, es, bestela ilegala. Bueno, es, jaterraizatea. Eta hor, ba, esan bezala, E, ba, onartzen da ez, mila behar da laro eta hor, bat kontu naiko polemiko bat, ze karo zer nahi zan onartu, e, ba, tratatu honetan Tratatuan onartzen dena da, e, ba, itz, zuk, zure herrialdea, ez, ba, zure, bueno, mm, lurlerrotik Ama 2 milla náutico tarra, es genea piskat eh, bueno, kokatzeko 8.9 km, bueno, eso gay, Bai, eh milla náutico bat, usteudala bai, 1.8, 1.7 está aquí se osel, o va, bueno, kilómetro de baño gallego. Eh. <risa> mate, mate digo a qué viene en chaco. Eh? Olvida. <risa> <risa> <risa> ah, bueno, E, amabi... Hori, zure lurle errotik. Amabi miletara, es? hori zurea da. Hori da, naga? zure legedia indarrean dago, zuke gore egin dezakezu, pues, nahi duzuna, eta gero... Hor ba, baiak kabatu ditzakezu, nahi no, frago, nahi bat duzu. Nah, bai, zure herrialdean hori legalago aldin badaposa aurrera. E, gero, ba planteatzen da, egotea, beste amabi kilometro, ba, nola baita... Eh, Zure, zure lerro hori jarraia baldin bada lusatu daiteke, ves? beste ama bi kilometro, ogeita mm. lau kilometro, ogeita lau milla hori abarkatu bai milla kilometro, bueno, milla nautiko ogeita lau milla hori berrogetan lau kilometro berrogetan lau kilometro eta amai milla da ogeta bi kilometro Orida, pues, mi, eh, milla nautiko, milla nautiko que no milla terrestre mm. eta gero hori izango zan Zonalde horretan, hori, zure, zure herrialdeko legea. Eta gero, izango zen, ba, planteatzen dena da eh zonalde ekonomiko eksklusibo. Bai? Eta zonalde ekonomiko esklusibo horretan mm, ez da ceaskski, ba, zure legedia aplikatzen, baina suposatzen da zure herrialdeak badaukala nolabaiteko preferentzia, es? Eh, lurralde horretan, es, itsasoaren sati horretan, Ba, balia bidea ekonomikoa, que doan alakoa, do... bueno, ustia, que ten gituko, ves? Ba, bertatik, edo sein barco pasaditeke, hori da. Baña, zuk esinduzo er, erreal de modus anese, su esin sala pasatu, ba, taquise erreal de asalako, ves? hori da. Baña, bai ezin duzu, zuk esinduzo er, emena arrantzatu. Karo, hori da. Edo zuk esinduzo emendi petróleo atera. Hori da, hori da, hain zuzen ere. Karo, horre casco que eskatan suen, bueno, erreal de batukoso que eskatuta innege erabakitzen duse itsasontzi pasatu daitekeen, ez? Ematen baldin badiegu 24.000 nautiko herrialde batzuei, horrek esan nahi du beraien artean agian kontrolatzen dutela, ez bi herrialderen artean du, incluso herrialde bakar batek kontrolatu dezake. Choc Point bat de la coa es Choc va, yo, va Ormuz eco Ormuz eco <risa> cera Adivides <risa> es el Gibraltar Edo, Edo Mandel es y es claro Orrexeles han naido va ba, a ba, bat deán pues Ormuz en casúan es Orraine bunahueta no son Irane que son de ser que era bueno Avichikodut eta... esto se cierra chicos es esta eh, Orti pasat tendela munduco petróleo neuneco geya pues ya es Veito uh -huh. Veito Bueno Irane en kasuan, pues Legedi Internacional ha querido con la enciendirik ese. Mostra tuve que bombardea tu y a... en zona civil, vaya bueno. Vaño, penchatus legedi Internacionalian, claro, iranek esingoluk, y oregín, sergatic, se va dago, eh, bueno, legedi... Oren Marruan, ah, es eh, un close, en Marruan. Close Esa tenda, claro, su que sin dio zula, itxas on txivat, principios, eh, badoana... Ba, maliziari gabe, ves? Osa, ba doala mm -hmm. como, bueno, gu, gara, pues, itxas ontsi bat. Artasi gigantari gabe. Artasi <risa> gigantari gabe, gu gara itxas bat, edo incluso ontsi militar bat, ves? Mm -hmm. Ba, gu emendik pasatuko gara, es? Chokpoñoetako batetik pasaten gara, baño pasaten gara, maliziari gabe, ves? Mm -hmm. Nola bait, eh... Modu... Baquetsuan, eh? Baquetsuan, pasaten maldin bagara. Hori adibidez, naiko que keska... Bueno, jende... Garai horretan naiko que eskatetazegoen, zegoen submarinoen berekin. Mm. Eza dize, claro, submarino nuclear bat pasaten maldin bada hor, zer gertatzen da, claro, disuasión nuclearra, no se que tal. Bueno, hor planteatuzan, pasatu al zirela, baino, eh, juten baldin baziren, en, ba, itxazo espiritik, jungabe. Vale. Ose, horre, bueno, de, como declaración... Era kusteko, es, bueno, ben dikaregara pasatzen. Hale pasatzen baino de tranquiz. Mm. Eta, hor ba gutxi gorabera horrela, un closarekin eh, bueno, kudeatu egiten san ba seinena zen itzasoa, segurzuk planteatu duzun besala a finean, finian eh, guztiatu behar du datu berdu Eta ba bebai, bueno, mm, ekonomiko de economico exclusivo saiatzen san ba zabaldeko eta nor, bueno, herrialde bakoitzaren ba bueno, mm, zera oiek, Ba, erregulatzen, gutxinaka, ez, gutxinaka. Ze, pentsatu dezakegu ba, zure espazio territorialean, ba, zure legedia dago, baina alde ekonomiko horretan, ba, bueno, da, como ere mu mixtoa, tez? Ez da, guzti zure legedia, eta... Eta hori zeketa hipatu dame, ya dira, irruen da hiru eta mar kilometro hori esartzen den hori. Hori da. Eta horreko zailoan, komentutu gero moduan, hori irabasle nagusiak, zein txukizan ziren. Ahaa. Ba, potentzia handia, que saludo erateko imperi izan dakoyek, bereziki. Dituztelador huarte choak. Hori da, pues oi batzena, Sampiare Miquelonez, sekulako garantziatzen, no? edo Malvinek. Ere, ba, es, aiba, garra tengo Argentina, lekin, laukatu bizidan irla baten gaitik. Claro, laukatu gei, claro. pero berreun milla nautiko hori buruanes. Eta, are gehiago, are gehiago, zure, zuk Frogatu albaldin al baduzu, zure lur, horretako, plataforma kontinentala, Ez dakize puntura arte eltzen baldin bada Bueno, ahoi zango ditoteket teknikoagoa eh? Baina guke mm -hmm. zango dugu holan eh, Luzatu dezakezu gehiago Luzatu dezakezu eh, irurendo berragita marmilla nautikotara Zari mm -hmm. bada troncho oso handi bada Ba, eta dago nor ba, Ira pasen augustek izan zin estatu Francia, erratu batuak frantzia, Ala, eres, batua. batuek ez zuten sinatu. Hori Akorde hau esan zuten dako Beraieke sez dela oso adoz eh, Bueno, balia bide naturalen ustia ketarekin Ba, egaro, estatu batuak nahi zuena zen Berari mugatu bat lehen errosumagatu bezala, nahi zuen. Orida. Ez ez, estatu batutara ez da dien horioan hartzea, baina gu, jo, pacificora, puz noski joanak anela, horkoatu na hartzera, edo, eta ariana doainik. Baina, bueno, honek akordiorak bai mugatu zuen, baina horrek ez zuen inundik inona suposatu kampo ar, arrantzaren amaiera. Zona eki zo, zoporto, bueno, bakoitxagaitu daia bere rialdean, bere errekurtsoak ustia ziren, ez ez ez. Or... Or Imperialismoa e, es da inoiz bukat. Horida, hori da, hori ditzen imperialismo pelágikoa. Edo? Ba hori, hori... Zona de pelágikoa ja ere, ditzen zailoak horri ez, eia ere muhorri, justo kostalde onduan ez daud den, arraño eta bar. Eta jarraitu zuten orduan da, arrantza potentzia handiek, ba, erzumatuak, Japonia, estatuatuak, ba, bueno... E, Espainiak, berak ere, es, Euskaldunek bada, bada... rol oso importantea daukate, arrantzatzen beste herrialde batzuetan Hor, claro ja, bai e, negoziazio bat egin bar dutela, herrialde hoiekin bertako eskubidak erosteko, es, bertako arrantza eskubidak. Hor, bueno, herrialde bakoitzak kudeatzen duela era desberdin batean, hau, baina normalan, kuota bidezko sistema sargin bat herrialdeetan, Europa-Rotasunean, e, oceaneako herrialde desberdinetan ere bai, Eta odan, horiek norman egiten dute nada, hori, pues, erosi beste lekuetetako kuota, oso uh -huh. merken normalean Ze, claro, hemen, gugaren artea bueno teknologianen aurrera penak, hori, e, sonalde ekonomiko-esklusiboak ez, baina horrek guztiaren banaketan eta barere, oso importante dena da, ez dagoela berdintza teknikorik horiek artean, eta ez da ere, em, eta eskenare, garapen tekniko guzti horrek duela enpresa handi batzuek eukitxe sekulako garapen... Eh, E, kapazitatea teknikoa ezin dena konparatu erantzare txiki batzuekin edo armadoare txiki batzuek dutenarekin. ez dan zuke, bueno, lehen gorgak epatzen zituen barku gigante horiek eta bar, oso gareztiak dira. Uh -huh. Odan, e, teknifikazio, prozesu guztio horretan, refrigerazio, eta bar, o sea, urte luzea hauetan, gertatuena da, gero eta konzentrazio handiago bat, enpresa gutxi batzuetan, naukatenak, hori sekurako e, gaitasun teknikoa, e, barkuko buru oso handi bat, eta horiek azkenan egia da, Bueno, normalan, claro, goten dira lotuta, potencia imperialista batik, gero noski horko langilla, eta varriak beste kontu bat da. Eta horno ia daukate gaita zunaba, jo teko adibidez, eh, kasu argien esango zen, Somaliaren kasua. Bah, es que Somalia, va... historiokia, rantzak, ba, bueno, garantzi importante haukidu hor, eh, subsistentia ekonomian, eta horbazen nahi bat rantzale. Bueno, segin zen, eh, erosi horko escubidak hori rantzatzeko, ko gobernuari lautxa lau borda Eta bueno, horgo gobernuari gainera, eh Somaliaren kasua emango eh, lukela, eh, ez eitzegiten go, gerra sibilia. Ori, bai. Sivilla... Ori, vamos, tartea, no, na, a tartear, onrako gerra sibilia kocha kituen hasen presio heichi. Ori. Eh, no, no, no, no. e, Iriburua. Algia <laughs> ditugu um, merkeago. Iriburua kontrolatzen eh, pues hori, horri. Ematenizki eh, world la. Bai, la peseta. Lau mansio, <susurra> tajano, vale, a a, a, a eta bueno, eh orduan Europatik, bueno, Japoniatik ere bai, bai eh, imperio pelágico eta tikese rialde arranchale andietatik. Pues horrojo de nada, Oda Norco Arancha, sector locala, Picuta Rayonda. O es sea, que pues bueno, zure Barkucho Arekin es un poco petitu. Olaco barco gigante Atekines y aquí <risa> metro que también otro dito bueno, horrekin lotuta, pues eh piratería, ahí más proceso egonsin ese eh? menos o mediático hisinela se, eh? así siren eh? euskal Barkuatchuk baiturutuzten, hauek eh Alacrana. Oria. Eta hor duan, erantzunazen izan zen Eta hor, nahiko garbi gelditu zen Ba, onen eta imperiaismo arteko lotura Hor, atxean, errazio imperiaista da segora Seguen Europa batasunak Errezu ma batasunak Errezu ma batasunak, egin zuen antxera Pues faragatak, bidale horra Operazioa Atalanta Seritxon, operazioa militar bat Europako herriande desberdinek Bertara bidazituzten Barku militarrak Bermatzeko hor arrantzatzen Jarraitu Zitekela ez. Eta, bueno, ez da kasu bakarra. Eh, Gero nezin dugu guai patu gabeutxe, bueno, eh, eh, mende baldeko Sahararen egoera, bueno, ba, dela ocupatu bat, hori indik deskonizatzeke dagoena. Hor daude, marokiarra... Baina, marokiarra jarratzen dute, saltzen hor, euren es eskubideak, eta, bueno, ba, europatikain bat, eta imat barku joaten dira hori ustia zena. hor, bueno, ba, jordain txendigote, eta marokori gainera, bueno, honda horrein duko diote nik usteze, maroko ja estatu... Poten, da? Potenteago agobada, manera badauka, bueno, garantía ere, va bueno, migrazioa ninguru entabaren, bai, kontrolatzeko, gero, otra txiditu, va, bueno, ejército de Centevac. Bai, socio comercial garantiztua da. Bai, ordua Marokori ondoren duko iotena, badako, sajarako, eh, van mendeba cosa, Jaraco Erritarrek eh? dute ser jasoten, daite den nada, bueno, eh, colonisasioprozesuori indartu, ¿vez? Onenbides. Ere eta hor, bueno, itxain aldu ere beste hainbat eta hainbat herri inguruan, hainbat son inguruan. Nun, ba, bueno, azkena nik dugun, eh, ere du honen irabazen nagusia direla enpresa handienak, potentzia imperialistaekin gainan lotutako enpresa handiak, ba, bueno, arantzen dutela azkenzian nahi duten lekuan, mm, sistema honekin, ez. Gero bai, eh, aipatu behar da ere, nik uste, eh, ideologiko ki Serdago en Gústienen Atzean, es un glosen Atzean, eh sonalde eh? ekonomiko eksklusivo en Atzean. Hornobait planteatzen den eta os, ostean planteatzen duen kuota sistemaren Atzean ere. Bueno, kuota sistema kei zeu porratu funtziona çenduela, pues que çenduela masala. Gei mateko, es. Eh? Hor planteatzen den anormalan e, ideologo liberalek hartzen dute itsasoa, komunen tragediaren adibide Garbien modual, ez da te claro, eske bait itsasoa. mundu gustiena baldin bada. Horra da nahi duena, arrasatzen dute, eta pikutara doa. Do, Plantez dut hori, baizango balitz bezala, gestio eredu bakarra. Horren aurren esan behar dena da, bueno, asteko gaur egungo, ereduarekin ere sobreexplotazioa izugarria dela. E, espezien euneko iruro gehiadagor mugan, mantenu biologikoaren mugan, eta euneko hogeita dago sobreexplotatuta. Bai. Tendentzia, bera ekaako tendentzia batean. Hor, segaitik gaitik, egin eh, handi batean, zere kuoto sistema hau eta zonalde ekonomiko esklusiba hau eta planteatzen dena da, zuk arrantzatu garduzula, eh, hori, biologiak albietzen dizuen guztia. Hau da, egiten da kalkulo bat, zenbat alden kontzumitu ba, populazioa bera joan baino lehen, honi ingresez deitzen diuten maximum sustainable yield, hau da, zenbat arrantzatu daiteken urtero epertainean arrainen biomasa murriztu barik, Eta hor hor, e, zuk kontzumitu bat hori, edo bestela, galtzen, galtzen duzu eskubidoi, hor doan, kuota guztiak ere, sartzen dira horrekin, eta noski, normalean, kalkulo hauek, ba, bueno, supuestan de biologoak egiten dute, badakigoratzean, ba, bueno, influenetzea desente eh? egoten dela. Es. Izan ere, historikoki ere, hau, bueno, ya, ja, nik esakitu, eski batzuk hori indi, usaten gatuko gute, baina, historikoki, bait teorizatzen zena, eta hor, kuriosoa, lehen, eh, bueno, gondintzen egin, Egonitzen irakurtzen, artikulatxuko gonaiz irakurtzen eh, Irueta Margaran amarkadakoa, bertakoa artikulu akademiko batzuk Plate, eh, Hori Islandia eta resumatuaren arteko Makaiugera da ninguruan Eta hor bat ematek ipintzen zuen Islandiaen argudioa Sobre explotazioaren, eh? hori Islandiaen argudio Ideologikoa zen jo, ez que, Sobre explotazioa erasobat dago, behitu salgatatu den Arenkearekin, zena zenarenke euskeras? Eh, Sarkintzar Sarkintzar sar, arekin erasobat egon da Berdini akartatuko zego, makai ez badugu mugarik pintzen. Eze, tamen artikulak emigokatean, sanatxani pintzen zuten hori. Eze, es que eh, esinda izan, oza, sea, ekonomikoki errentagarria baldin bada, beti egongo da, eh, muga bio, biologikotik bera. Ze, bueno, eh, probatu eta dago, karo, nola baita esintzen sartzen buruan, esan merkatuaren bidezko funtzionamendu batek, Cierto, funditureza, que en esa es es es es badagonaiko arrain. Claro, hori arrantza leen interesan dago es gutxiago arrantzatzea. Claro, bai, hori, no hai dago gutxi, es, baia, claro, ya población gutxiago baldinago, saiago izango da arrantzatzea. Orduan ez da in izango orduan ya como círculo virtuoso modelo. Oh, claro. Ori, bueno, ya probatu da era empiroki, gezurra dela, baina bueno, bada gende ora indicansinistan duela. Bai, es que no subirá pean baldin badaude, ba. Va, así, no estatuar en ineficiencia, ves, ala, es estatuar ineficienteada. Va, y... Veres. Veres. Verdes. Verdes, si se monta con estatus, se, se, se diseñó, insertar ako, Eta mercato de tiondo. tiondo sobre explotación, eric, egon, capitalismo, peán, biólogo, e, contra cosas Ete biológico, contra en arras. O, y, ahora, indique, a un montón de sistema, un, cosa, ne, y, cosa, pero explotación, da goela... Empresa kapitalista handienak direla garaia handiak eta potentzia imperialistak. Baina, bueno, hori da daukagun kontestoa gaur egun. Baina, orainze, beste faktore bat agertzen zaigu. Tau etorkizuneko etorkizuneko joku geopolitikonetan garantzia duena Zein da, ba, bueno, menzainoetan askotan nahi patzen dugun, klima aldaketa. Esta, ba, bueno, klima berotzen ari da, bereziki oseano ari da, nahi berotzen azken bolada, bueno, azidifi, azidifikazzen ari da ere, bai, ba, bueno, Horrek, zer egiten du? Arrain populazioaren ere lekuz aldatzea. O sea, Arrainik, bueno, amantai hori dagoet. Errezago mugitu aldirela. E, Gukagian. Gues bezala, eh? Zai, gaukago, bueno. Arrainik, pues, egun batetiz estera, bueno, puz, mugitzen dira, eta hor. Eta korronten aldak, eta eta bar. Bueno, du. Arrain populazioari dela mugitzen. Eta no ari da mugitzen berezekido? Non aurreik ikusten da? Bueno, artikora. Klima aldaketaren ondorio zere. Eh, ba, bueno, izotzkutxia gokiko duen artikora, eh? Ya bat tx Egon godera, bueno, es artiko guztia planteatzena da, maia ez zetik irailera, gabe, egon godera, es. Eta dudan hor, ba, bueno, badaude sonalde batzuk eh, artikoan, badaudena sonalde ekonomiko esklusibotan, baina artikoanen parte osandibat, central artiko, artiko centrala, hor, bueno, nahiko horundagoen ez plaka kontinentaletatik, ba hori eh, nazi berteko urak dira, ez Eta hor, kaba, degaina, Ba, mundu meiako potentzia importantenak hor sartuta. Pozobrezik estatu batuak, errusia. Eta hogan hor aurreik guztenda izango dela konflikto foko oso importante bat, ez? Artikoa, bueno, ba, bestain bat faktore gaitik, bat, komertxo gaitik eta baina arrantzan ere, izan ere, ba, bueno, arrainak ere, arrain batzuek, ba, 8a bilatzen. artikorako bidea ehingo dute. Hor jaiz, 8 ikiz dagongo, hor duan alko dira arrantzatu. Eta ores dago argi va ser ese que te toca. Acaso eso es el sergueiago de vay, gasa, petróleo ere interesa. Es da casualidad, ya. Bai, Gronlandia berare hor artikotiko sokertu dago, o dan gaur egun dan Imarkak ere badau kaseresana, es, eh? artiko korrota, me han. Bai, incluso Noruega. Trampe inado de cuasio atera, bai, gaur egun ba Kanada ez dutatuak, ora Laskari-sker. Errusia, Norbegia eta, eta Danimarka dira. Norbegiak daka hor esbar-bar, ez dakize guarte batzuk hor, archipielago bat. Hori da, barentz itxasoan. Eta doan, hori, ba, bueno, jasaioa mm, maitzen, jongo gara, ez dakizu que komentarioen magei hau duzun ez ba, bueno, es entzuerretan ba, naiko interesgarria dela bebai bueno, aipatzea garraen, es, ba, errusiak azken urteotan zabaldu duen es, iparraldeko ruta hori, es mm -hmm. e, merkantziak garra jatzeko, es hain zuzen ere, ba, ori artikoa badoan es, gutxineka gutxinaka urtzen eta gero gainera, urte, bueno, amarkadetan zehar, errusiak egin duelako ba, bebai, inbertxe naiko potentea e, ba, ortik mugitu aldiren itxasontzietan, es, bebai, inkluso mm -hmm. izotza egonda Ba horrek be bai, aukera berriak ematen dizkio gure kapitalismo maitagarriari, es. Gerorera ez Gerore dut sai de partea, baina Txina da gaur egun arrantza potentzia nagusia. Txina, bueno, China 82ko unclosor eta lan pura hocus kampo gilitusenes. Mm. Eskean baina Chinak eh kostalde oso zabalik. Orduan Baina hor, eh bañaor pasifikoenguruan, ba bueno, eh Japoniarekin, Filipinarekin eta baditu hainbat eh, bat, eh bataia. Guartea bai. txo kontrola giko hor, ba bueno, claveta noski, eh, merkantzien garraio da, ba ya, bueno, arrantsak ere bere garrantzia dauka. Bai, El chino se cura con invertio 500s que nengo urteetan. Bueno, esta sortudituor atoloya kuarteak, eh, zera, txinako egoaldeko itsasoan, ez? Hor be bai, ahí, pues horrek dakalako daudelako Vietnamdarrak, filipinoak eta beraiek isugarresko borroka batean hori kontrolatzeko. Bai, eta da bueno, ba garrantzi egiko du, ez? Eh, itsasoak bai. e Geopolitikan ere Hori da, zain zuzen ere Eta aboaipagarria da, karo Osea, principios Zonalde ekonomikoa esclusibo hori Eta zure zonalde Propio hori Ez da, noski beti ere Aurrean besterialde realde batez baldin batakazu Eta gertatzen zailona txinarida, txinadago dela, justo, ba... Encajonatuta horna encajona lagete. Eh? Ze badauka Tailandia, badauka Japonia, Korea, Vietnam, es, ordan horiek, jaten dioetepe gai, kostaldearen zati bat. Ba, eta esken komentari, igual, bueno, klimaldaketarekin, nahi eh, batzen nuen artikon gertatuko dela, baina horokoran klimaldaketak ere, arrainen populazio desente arrezkoan ipintzen ditu. Ordo, ya, ba, sobreexplodazio gora baten dauden espezie horiek, ba, ere txartoago pasatu esakete klimaldaketarekin, Eta, gerta diteke, ba, bueno, arrantzatik lortzen ditu unarrainen populazioaren berakada importantea egotea ere baies. O, bueno, hori dagoa unha escena tokea, e ikusi dugu, xean noaren ningunan asko itxain daitekera. Asko, es? asko. E, ningunen, eta nahi laburki komentatu. Er, Beste lagotan txakoa sistema... Fisifactoría Bueno, de facto No ha hecho que igual Bueno Tzulek es que, que tú es que O algo con Induskena Aster Tú ves Vestes ahí en En este punto Verón en bat, Gabor, Pues no, Macayo en guerra Tú Ores pide Bueno Gondira Guerra Gallego Conflicto Gallego Arranza Requín Sericucia Soutena Bueno Momentos Gaurcos Ya Izteko kanta bat, ipiniko dugu, ez da? Bai, entzulentzako. Eta kantarekin, bueno, agurtu egingo gara, ez, urrengo denboraldile arte. Urrengo denboraldian eh, bosgarren denboraldia. Horri da. Lustro bat. Austuro metabolikoa lustro bat. Eh, hemen jarraituko dugu. Hemen jarraituko dugu. Principio. Balek ez bezala. Hori da. Eta abesti politonekin usten zaitu ztegu. Ebederatien talenengo urtian, maia txarega txaginen de hila haburu e a okay. bit. Eta de... hey.